Karibu mpenzi msikizaji kuhifuata tarifa ya habari ya mchana waleo ambayo ni ya muisho kabisa katika mwaka huwa 1221 ikiwa ni mchana. Kwanza habari kumu. Sementi ya kiwanda busi kuhu bei pandishwa bayi kiasi cha elfu Raisi wa Burundi awakosoa wanawufu atiria ujenzi wa barabara nchini kwa msingi kuwa zinaharibika kabla ufunguzi wake huko shirika la orukomu la kupiga vita rushwa na ubadhirifu wa mari ya Uma likisota kidole rushwa kama muzizi wa yote. Na muda ukituruhusu tamrikia rubaza kimataifa ambapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jeshi lakabiliwa na makundi mapya ya waasi katika mkoa wa Kivu Kusini. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji mtamboe naongozwa na Eliki Uimana hapa studio mimi ni Romualde Nioevose. Leo isanganiru ni kiboko yao. Habari kamili bathi ya watumishi wa sirikari wanaufu karibu miondo mbinu ikiwe mbarabala hawakuwa ajibika. Walikosolewa na raisi wa Burundi katika mkutano wa maswali na majibu kwaandishi wa habari na raia jumatano hii. Raisi Evaristo Ndaishimie alifahamisha kuwa barabara zilizo haribika kabla uzinuzi wake sharti zikarabatiwe na husika wa ujenzi. Anatolia wito raia yeyote kuwa mlinzi katika mazingila yake. Tom Skrize anatafsulia kwa kiswahili na Jamali Mayonga barabara ya nyamitanga <coughs> katoka fakuhiva azwe kazi za ujenzi wa barabara nyamitanga zilikuwa zimesitishwa nilipo kuenda huko nikabarishwa mimi pia niliona kwa macho yangu shirika hili linatakiwa kumaliza kazi hizo za jenzi ya barabara hiyo isitoshe kuna barabara jingine la bubanza ndora upumbavu wa kula bila jashu ulijitokeza umu inchini ninafuatilia kisi ya barabara hiyo ya bubanza ndora swala hilo nilijua nilipo kuenda chibitoke gavana aka kwa kazi zamarudiyo zinaendelea ila hakanwinesha hofu ya kushindua kujua kama kazi zitakuwa zimefanyika vizuri kisa hawana wataalamu sio koma barabara hiyo imetengenezwa vibaya sehemu zake zote hivyo niliamuru uongozi husika na barabara kwa tayari kulifanya vipimo kwani litakapuai kwa itakuwa kesi nyingine kuweni walizi nyote kuna haja ya kupata vifa vinavyopima umalidadi wa barabara inao Kisa tuligundua kuwa mafundi wetu, wanakasoro za ulaji mulungula ili kubaini kuwa barabara ili jengwa vizuri hayo yote ya naashiria ujinga uliwatawala viongozi wa hapo awali, nina ushirikawenu ushirika wenu kiulinzi. Na muhuyo alikuwa Raisi wa Burundi Evariste Ndaishimie. Katika shirika oruko milenaro piga vita rushwa na ubadhilifu wa maria uma wanatagi ya rushwa na ukungu unaotanda katika ugavi wa zabuni kama chanzo chabarabara kuharibika kabla ama muda mfupi bada uzinduzi wake. Mtazamo wake Gabriel Uftiri kiongozi kiongozi wa shirika hilo. Kuna stahili ukaguzi kwa mda washuri za ujenzi wa miundobinu tumusikilize. Kwa hivyo, bina kuwaga ni majengo kama umeme, kama ma hospital au mashule au barabara. Lakini ukihangaria vile mambo hiyo inaendeka, inaonekana kuwa wale ambao wanafanya kazi hizo, hawazifanye mzuri sana. Nandiyo sababu katika shirika la orukome, tunaarika kila siku ili wale ambayo wanafanya kazi ya serikali wagafanye mzuri. Lakini turaona kama uh, masoko mengi, ana panwa gihorera kulingana na fedha ya rushwa ile ambayo inapewa na sababu shirikala olukome kira siku lina arika wenye wanatawala Ili wasaidie mambo yendeke mzuri. Kitu ya kwanza sisi tunaona kinapashwa kufanyika ni kwamba serikali napashwa gutia azalani. Ile mashilika yote inapewa masoko ya serikali. ili watu wote waone ni watu gani wanapata masoko hizo. Na waone kama siyo wale watu wako kwa serikali au mafamilia zao, au watu wengine wanapata masoko na wanapata na munagani. Iyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya piri ni kwamba masoko anapanwa bafanyi uchunguzi mzuri, kwa kila mahali. Iri vionikane kuwa, wale ambayo walipata masoko hayo, waliapata kwa ukweli. Lakini tunaona hivi mambo hiyo haifanyike. Na maria kisikika ni kiongozi wa shirika orukomil na piga vita rushwa na ubadhilifu wa maria uma. Tunahendere na tarifa yetu ya habari kiwanda busi cha kutengeneza simenti kime tangaza bei mtia za bidha zaakim. Gunia la kilo hamsini la saruji aina ya busiko 32 nukita tano al. Alimetoka kwa pesa 24 miatano kuenda 27 miatano. Lilela aina ya busiko, au mia arubaini na mili nukta tano al li, kuwa na uzoa irufu thirini, pesa thina Katika tangazo tolewa na kikwanda hicho hii de, thirini December, wanarisa kuwa bei hizo zitaanza kuteklezo tangu tarehe January, eh, ta, ta, tangu tarehe most January, mwa ka Na nyumba Miambiri kumina sita zizo bomoka hekta nane za mazao tofauti zizo somwa na maji pamoja na ngombe ya liepigwa ni nibadhi ya uhalibifu lio sababishwa na mvua inayo ambatana na upepo mukari ilionyesha katika kata rugombo mkwani chibi toke ya rasiri ya hamsi vijijiji viritu ya thilipka. Ni pamoja na rugiregire munyika ya pili marambo ya kwanza na pili pamoja na samwe kama anavyo eliza katibu kata rugombo. Kiongozi huyo anaomba wahisani kupatia misada ya dharura laia waleo guswa na mukasa huo. Isanganiro. Na mtarifa hii na nendea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa studio. Uh, hapa jijini Bujumbura kupitia masafa ya FM 89.7 kwa wakazi wa jijini na viunga vyake lakini waliopo mikoaani wanatopata kwa 101 walioko ugenini wanatafuta isanganilo.org Kuna forani ndefu katika sehemu kuna kutolewa kadi ya ki electronic ya shirika la bima ya afya ya kazi wa serikali jijini Bujumbura Waleo zumuza na radio isanganilo kwenye makao maku ya kata Rohelo na Nyakabiga na hata kwenye ofisa shirika hilo wameomba kuongezu wanafasi nyingine ili kurahisisha utowaji wa huduma hiyo. Hayo na jiri wakati zoezi hilo likuwa limepamwa kuhitimishwa hii disemba 31. Moize Misago na amarezo saidi. Watonze kumurongo, kandit wa sanzi, halabano, walikuwa wakoranez. Mahala tumetembele ya ijumahi kama kwenye makaumaku ya shirika labima ya afya utumishwa serikali wana memba shirika hilo ambao wamekuwa kitafta kadi hiyo ya kielektroniki. Wamekuwa kiambi wa kureji badae, makarani wakisema kwamba wanapokea wanafunzi wa choki umpeke, ambao wamekua kwenye foleni Kwenye ofisi ya mtao rohiro ambako kuna endeshwa ugavi wa kadi hizo, shuhuli imekua ikiendeshwa vema. Kwenye ofisi ya mtao nyakabiga, raia ambao wamekuwa kitafta kadi hiyo ya bima ya afya ya ufanyekazo serikali hawkua wengi. Duru za habari kutoka eno hilo zinarifu kwamba Wahitaji wa kadi hizo walizitafuta bado mapema. Wanamembo wa shirika hilo labima ya Afya Afia ufanyekazo serikali wa mtani roheropa moja na nyakabiga. Wanambo shirika hilo kongezea idadi ya vituo vya ugavi. Halini kama hiyo pindi ukurugenzi wa shirika hilo labima ya Afya watumisho wa serikali. Ulikoli tangaza kwamba muda wa mwisho wa kutuwa kadi hizo ni disemba 31 mwaka huu. Na katika shirika la bima ya afya watumishi wa UMA wameaidi kutuwa tamko la kuongezwa muda bila hata hivyo kutaja ni muda wa siku ngapi utakao ongezwa. Na toki jijini bujumbura tuwekele mashariki burundi ambapo walimu wavibaruwa mkuwani changuzo wananamikia kumaliza miaka mingi bila kupewa mshahala wao wa kileza kuwa tangu mwaka na fumili kuminambili hawajapewa hata pesa kichile. Katika idara ya elimu mkuwani humo wanaeza kuwa Orodha za watu wanaodai madeni pamoja na akaunti zao zimefikishwa kwenye ofisi ya elimu inayohusika na masuala ya uchumi iliopo jijini Bujumbura. Hivi karibuni ofisi hiyo imetangaza kuwa walimu watapewa malipo ya mishahara yao siku za usoni. Kutoka mashariki mwa Burundi moja kwa moja tuelekea mahalibi mwa Burundi ambapo kuna ripoti wizi wa mpunga usiokomaa ambao na unangolewa na kuuzwa kwa wafugaji hasa wa ng'ombe. Rafani ni rugombo ni shibito oke. Hata hivyo wafugaji wanakanusha kuwa. Wanatuma watu kungua mashamba ya watu wengine. Lakini kuwa wananua nyasi tuzi nazo patikana. Wakulima wanaomba utawara na vdiombo vya usalama. Kuchangia kutokomeza tabia hiyo. Afisa mazingi lakili muna ufugaji anaitaja tabia yenyewe kama wizi wakawaida akikisitiza kuwa ni vigumu kukamata watu hao kwa sababu wanaiba mpunga huo wakati wa usiku na laya wanaohemelea katika soko kula ngozi wanalamikia kupanda kwa bei ya vyakula kama vile mchele na vingine vinavyotumiwa katika msimu huo wa kuhitimisha Mwaka mchere kutoka Tanzania wakiwango bora uliokuwa kuwa na uzwa pesa 1270 kwa kilo mwezi udo pita wananononoa sasa elufu tatu. Hata ivo wanareza kuwa bei ya maharagwe imeshuka hadi pesa 1330 kilinganisha na siku zizo pita. Wafanya biyashara wanatajia kushuka huko kutokana na musimu wa mavuno yake na kutoka kaskazini moa Burundi tofikie kusini moa Burundi ambapo wafungwa e, miya ambapo fungwa ishiri na watano amechiwa huru kutoka geleza kura lumunge maarufu kumole mbwe tangu jumatano hi kiongozi wa idara ya mahakama na geleza kwa na wale otumiki kifungo wale wachiwa huru kwa muda na wanaotumiwa makosa madogo kama vile wizi na ukaidi wahatuwa ya mahakama edelike ndaiki eza natatea uamuzi huo kama utekirizaji wa mpango lio wekiwa kipa umbele na wizara ya ashiria wakupunguza msongamano wa mahabusu gerezani wakua gereza wanasema kuwa sasa lina wafungwa zaidi ya rufu moja wakati lina uwezo wakupokea miyanare. Tarifa ya Jampia Misago, studio ni na somo na omeeduwayo. Ni wafungwa ambao miongoni mwao walimaliza muda wakifungo chao na wengine waliwachua kwa muda Huku wengine wakiwa ni wali waliokuwa na kesi za makosa ya kawaida waliwachua huru tangu jana jumatano ukaguzi uliofanywa na idela ya mahakama rumonge gereza humo jana jumatano. Ndiyo uliosababisha hatuwa ya kuacha wafungwa ambao miongoni mwao. Wale waliokua wakikabiliwa na kesi za wizi uuzaji wa mali zisizo miliki ya mulengwa au kuyuuza mali yako maradufu. Wengine ni wale waliokata, hatua za mahakama kama anavyoeleza Frederike ndaike za kiongozi wa mahakama Rumonge, Operation hiyo imoja wapo muradi wa wizara ya sharia ya kupunguza idadi za wafungwa gerezani kama wanavjoeleza kiongozi huyo pamoja na makamu wake wawili. Gerezaku hilo la rumonge lijulikanalo kwa jina la muremboe li na uwezo wakuopokea wafungwa mianane ila kwa sasa linaifade wafungwa zaidi ya elfu moja, kama unavjofahamisha uongozi wake. Shukrani, Shukranu e, omerinduwayo kwa kuitimisha tarifa hii ya habari Tuguseki. Kidogo angaza kima taifa ambapo hali ya usalama katika nyanda za yuza na kati za wilaya fiz katika wa wakivu kusini nchini jamure ya kidemoklasia Kongo. Inatia wasiwasi baada mapigano ya siku katha jeshi linasema kuwa limeukombo wa mji wakamombo kutoka kwa mungano wa wanamgambo. Kulingana shirika la habari la ufaransa ilifi watu hawe nyeshithraha. Bado wanashikilia maineo mengi jilani. Mashambulizi ya umwagaji damu ya jumapili. Disemba 26 ya lenga maineo ya jeshi huko kamombo. Chakila na nyamara huko kamombo kati ya watu 16 na 25 waliwawa. Miongoni mwa hao ni kanali wa jeshi. Afisa huyo aliongeza kuwa kikosi cha FRDC katika eneo hilo o kumradi afisa huyo aliongoza kikosi cha FRDS katika eneo hilo na mpinzano msikizaji hu ndo mwisho wa tarifa ya mchana wa leo ambayo ni tarifa ya mwisho katika mwaka wa 2021 ikiwa ni Ijumaa Ijumaa nyingine itakuwa hapo mwaka kesho ikiwa uh, niki watakia mwaka usio wakaraha mwaka wafuraha katika familia zenu Hapa studio lukweko na mimi Romade ni waifuze